«Оно жива й здорова, Настасія, виходить з печери. Оно пан Чурило із Джурою вже мчить до неї. Все, князівна врятована. Лишається тільки вбити змія, який не зробив їй нічого поганого. А ця купа кісток і черепів біля печери й справді далеко не цьогорічна». Дракон знову заривів. «Ще й стовп сліпучого, жовто-гарячого полум'я в небо випустив». Зграя підгорілого вороння посипалася на голови лицарям. «Треба їх відлякати, а то вже черево пече від тих ран. Вони мене скоріше заморять, ніж цей зі стяжкою».